szívós életű zergebak. Most őszülőfejjel néha szégyenkezve kell bevallanom, hogy valamikor diákkoromban faiparvállalatunk olasz és déltiroli erdőmunkásaival még a tilosban is vadászgattam. Ezek az első mestereim kemény, elszánt férfiak voltak, kik többnyire csempész expedíciók alkalmával előfordult lövöldözések miatt nem mertek hazájukba visszatérni. Idegen légió! Kanada, Dél-Amerika és a Földgömnek egyéb a civilizáció által kevésbé érintett részei voltak azok a tájak, ahová működésük terét kénytelenek voltak áttenni. Az erdéi határhavasok erdő és szikla területein valamikor oly csekély volt az ellenőrzés és hatósági gyámkodás, hogy az élet fenntartásához szükséges erdei munka mellett a szabad vadászmesterséget is csekélyebb kockázattal lehetett tűzni, mint Olaszországban vagy Tirolban. Egy alkalommal déli irányba elkalandozva átléptük az ország határát. Itt az engem elkísérő munkásoknak is megengedtem, hogy zergétlőjenek. lőjenek. Kísérőim Eugénó, Giovanni és Beppo eltekintve attól, hogy mindannyian erdőmunkások voltak, a képzelhető legheterogénebb társaságot alkották. Eugénió valamikor pap volt. A vadász szenvedély rabja lett. Az olasz klérusnál szokásos csatos cipőt és reverendát néha szöges hegymászó bakancsal és elnyűhetetlen bársonynadrággal és lódenkabáttal cserélte föl. Egy eltűnt karabiniérit társai, kiket felkutatására küldtek, átlőtt mellel egy sziklahasadékban találtak meg. Azon a napon a falu reverendója végleg eltűnt. Giovanni, mint olasz katona, a Bessínia bérceiben tanult vadászni. Félszemét az eritrei harcokban veszítette el, a nyugat-európai viszonyokba azonban ő sem tudott beletörődni. Az egész földgömbre kiterjedő kóborlások után sátorfáját ideig óráig nálunk ütötte föl. Beppó félvér volt. Apja dél déltiroli, anyja Olá. Félvérűsége ruházatában is kifejezése jutott. Szögescipő, daróc nadrág, lódenköppeny, bárány bőrmellény. Dél-Tirol és ruhada ruhadarabjainak összeházasodása. Márshav Dumitru három mokány lovat vezetett, melyekre egyelőre az expedíció készletét rakták föl. Főleg azonban a zsákmány szállítására akartuk azokat felhasználni. Abban az esztendőben a szép ősz-december hó első napjait is lefoglalta. Akkor a reggeli órákban az akkori ország határt átlépve egy órai, a sötétben való menetelés után elértük a zsíl és cserna folyók közti vízválasztót. Az éjjeli hidegben csontáfagyott hosszú fűszálak, nehéz szöges bújtatott lábunk léptei alatt sisteregve és recsegve lapultak a földhöz. Mikor azután az erdőből kiléptünk, a nap első sugarai a szorbele havas tető gömbölydett csúcsai csókolgatták de nálunk a bükkös felső szélén a reggeli félhomályban még mindig dermesztő hideg volt. Mindannyian megállottunk. A lovak a fagyos füvet legelték. Mársavdúmi truk kockás takarójába burkolózva az erdő legfelső szélén álló viharverte bükfa végigheveredett és azonnal elaludt. A múlt éjszaka ő pihent legkevesebbet, mivel többnyire a tűztől bizonyos távolságban megbékjózva legelő lovakat figyelte, nehogy azok elszéledjenek és a medve váljanak. Mi mindannyian az első reggeli napsugár által bearanyozott hegytetőt néztük. Én a messzelátóval, Eugénió pedig az egy szemre való, egymásba csövekből álló távcsővel, ahogy régi rézmetszeteken Napóleont és Nelson tüntetik fel. A többiek csak a kezükkel árnyékolták be a szemüket. A 2000 méter tenger feletti magasságot meghaladó hegygerincet, melynek vízválasztója itt sok kilométernyi távolságban az országhatárt alkotta, déli lejtőin fűborítja. Nincs alpesi jellege. A tetők hosszú, lágy, törések nélküli körvonalakban rajzolódnak le a kék égen. Nagy kiterjedésű gyalog fenyőfelületek váltakoznak rövid szárú, ősszel sörtekeménységű fűvel benőtt rétekkel. Az erdőzóna felső szélét nem fenyőfák, de a vihar ereje által megtépett földhöz szorított, görcsösen elgörbített bükfák alkotják. A tűllevelőek csak a sziklás patakpartok mentén tömörülnek összefüggő sötét pásztákká, mely a Cserna völgyében a délnyugati irányban ibolyaszínű kötfátyolban eltűnő láthatárig terjednek. A havastetők közelében, a rétfelületeken néha az erdőpászmák széléig húzódó sávok észlelhetők. Mintha a teremtő a hegyoldalt durva reszelővel kezelte volna. A hegység sima felületét alkotó lágy földrészek eltűntek, és a szikla csontváz került napfényre. Az ilyen sebb helyeken rendesen egy számos forrás által táplált patak, abzó vízeséseket alkotva rohan végig. A sziklák között elszórt gyalogfenyő, havasi fűz, havasi égerbokrok tanyáznak, melyeknek tövében június hóvégén, a virágzás idején rózsaszín foltokat alkotó havasi rózsabokrok nőnek. Ezek a sziklás területek mindig lekötik a tapasztalt vadász figyelmét. Nyáron a legeltetési idén tartalma alatt a vad ott nem igen szokott tartózkodni a csaholó kutyák által őrzött kolompoló gyunyájak az ilyen sziklás helyeket keresztül kasul beszokták barangulni. De mivel a sziklák és a kövek között sokkal nemesebb, édesebb növények teremnek, mint az egyforma, sörteszerű, a napsugarak hatása alatt kiszáradó fűvel borított réteken, az ergék ősszel legszívesebben azokon a verőfényes területeken tartózkodnak. A reggeli legelés után kényelmesen kérülzve fekszenek valamely, a napsugárnak kitett sziklapárkányon. Mi is a szorbeletető alatt elterülő görgeteg mezőt figyeltük. Eleinte semmit sem bírtunk észrevenni, de a hegytetőn a kék, légi háttérben élesen kirajzolódva egy zerge körvonalai tűntek fel. Szabad szemmel csak egy mozgó pont benyomását tette. A távcsövön keresztül azonban tisztán meg lehetett látni a fekete alakot, amint a már vékony hórétekkel borított mezőn halad végig. Egyedül volt. Csak is hatalmas, magányos bak lehetett. Most, december elején, miután szerelemmel már jól lakott, a teret valamely fiatalabb vetításának engedte át, mert az üzekedés ideje még nem szűnt meg teljesen. Lassan lépésben haladt a réten át. Aztán ruganyos ugrásokkal magát egy sziklapárkányról a másikra vetve hatott be a görgetekbe, ahol nyugodtan elkezdett legelni. Néha a kampójával vakargatta a hátát, amit kilencszeres nagyítású távcsövemmel tisztán meg lehetett látni. A szórbelekatlamban való vadászgatás eredetileg nem volt a programba véve, de ezt a szép alkalmat nem lehetett egyszerűen elszalasztani. Dumitrúnak meghagytam, hogy maradjon a legelésző lovakkal ott, ahol volt. Mi ellenben eloszlottuk úgy, hogy a sziklakatlant négy oldalról egyszerre közelíthessük meg, ami anyjá könnyebb volt, mivel a baknak jelenlegi tartózkodási helyéről a rétek felé egyáltalán nem volt semmi áttekintése. Magamnak tartottam fenn a leghosszabb utat, amennyiben a baknak visszavonulási vonalát akartam elállani. Beppónak abban a pillanatban, amikor engem a hegytető megpillantott, ahol a zerge a réten átlépkedett, el kellett indulnia. Odaérkezésemet azonban nyugodtan be kellett várnia. Eugénió velem jött míg Giovanni balra hogy a szakadéknak nyugati oldalát Eugénióval szemközt elállja. Nyugodtan és gyorsan haladhattunk előre, mivel a vad bennünket egyáltalában nem láthatott. A teljes szélcsendben a szimattól sem kellett tartanunk. Nem túl meredek, magas fűvelben őt lejtőn haladtunk felfelé. Kis csermely keresztezte útunkat, melynek mentént majdnem embermagasságú, vastagszálú, legeletlen fűtermet. Egy csapat fogoly hangos szárnycsapkodással szállt fel előttünk. A sűrétes puska lett volna nálam, dacára a az ergére való kedvező kilátásnak, rájuk lőttem volna. Itt lett volna az alkalom, hogy azon kérdések eldöntésében közreműködjek, hogy a recyezáti fogoly azonos-e a közönséges mezei fogolyjal. Egy nyulat is ugrasztottunk. A szórbele havason rendszeresen a kisvaddal bővelkedő síkságbeli területek jutottak az eszembe, és mindig feltettem magamba, hogy oda egyszer sörétes puskával fogok kimondottan fogjászás és nyulászás céljából ellátogatni. Ezen szándékomat azonban eddig még nem hajtottam végre. Jó háromnegyed óra hosszat kellett felfelé haladnunk. Egy helyen a szórbelei réteken elszórtan, tövig ágakkal benőtt, kúpalakú fenyőfácskákból alkotott ligeten haladtunk át. A sorsnak ebbe a viharvert magasságába száműzött árvái, melyek nem tudtak összefüggő erdővé sűrűsödni. Két őz a nagyobb kövek mellett terpeszkedő csenevész szederindákat legelgette. Valószínűleg bak és suta. Miután a duncs a levetett agancsok helyén még nem nőtt ki, a nagy távolságból nem őket nem bírtam megállapítani. Angosan riasztva, hullámos ugrásokkal távoztak az erdő irányában. Gyakran tekintgettem nyugat felé, és ilyenkor mindig láttam Giovannit, aki a szakadék túlsó oldalán velünk párhuzamosan haladt felfelé. Egyszerre megállott és intett, jeléjul annak, hogy már nem megy feljebb. Eugéni is megállott, és már csak magam törtettem felfelé. Nem siettem túlságosan, nehogy akkor, amikor lövéshez jutok, ki legyek fulladva. Végre elértem a helyet, ahol a sziklahasadék felett a havasi létek összeértek. Itt a földet már összefüggő hórétek borította. Valamivel feljebb mentem, mint ahogy eredetileg terveztem, mert a hó recsegett, és attól tartottam, hogy a hasadékban lévő bak lépteimet meghallja. Végre balra fordultam, és elmentem addig, amíg a bekerítendő, jobban mondva már bekerített vadnyomát kereszteztem. Most a nyomot követtem. Ott voltam, ahol a ergét először láttam megjelenni. Távcsővemmel Beppót kerestem. Helyéről éppen elindult, és egyenesen felém közeledett. Távcső nélkül alig láthattam volna. A meleg napsugárban álltam, Beppó az ádnyék mély homájában alig volt látható. Bárány bősüvegével integetett Félre érthetetlenül azt jelezte, hogy a vad még ott van. A bekerítés sikerült. Eugénió és Giovanni is óvatosan a szakadék széléhez közeledtek. Bátran tehették, mert gyepen jártak, mely lépéseik legcsekélyebb zaját, mint a vezérigazgató úr előszobájában kiterített süppedő szmírna szőnyek, felfogta. Én azonban csak lépésről lépésre mertem közeledni, mert a fagyott hó ropogott de azért a módáig, ahonnan a szikla közébe tekintettem, anélkül, hogy ezt a bak vette volna. Erről ugyanis Beppó magatartásából is meggyőződhettem, aki minden lépéssel egyenesen felém közeledve nyugodtan folytatta útját. A nap most már oly magasra emelkedett, hogy a sziklák közé is besütött. Melegítő csókja a csontáfagyott földet megpuhította, és ezért kavicsok kezdtek hullani mintha egy nagyobb állat mozogna, és azokat elindította volna. De az ergebak még nem indulhatott el. Magát az állatot ugyan nem láttam, de mozdulataira nézve Beppó magatartásából szereztem tájékozódást, kit a távcső segítségével állandóan figyeltem. Még mindig változatlanul egy irányban haladt előre. Szemét állandóan egy pontra szegezte. De most egyszerre megállott. Letérdepelt, és kucsmáját a fejéről levéve, azzal ideglenesen kelet felé mutatott. Látom, ha a szája kinyílik, de az abból kitóduló hang még nem érkezett hozzám. Végre meghallom a szavát, és a mély csendben minden szótagot megértek. Balra kell tartanom, mert az erge ott készül kitörni. Felugrom, és szaladva igyekszem arra felé. De azért bepót szünet nélkül figyelem. Int, hogy álljak meg. Ebben a pillanatban a bak megjelenik a szakadék szélén. Megáll és hátra néz. Pillanatok alatt az irányzékban lévő célgőn fedi a lapockáját, és a lövés eldördül. A bak eltűnik. A szakadék a lövés pillanatában elnyelte. A szakadék széléhez szaladok. Széles vérsáv húzódik a havon végig. Alattam hatalmas kövek gurulnak és esnek. Biztosra veszem, hogy a bak is gurul. Most tőlem balra, de jóval alattam megszólal Eugénió fegyvere. Két lövés. Beppót figyelem. Nagy kömögé húzódott, és fegyverét lövésre készen tartja. A következő pillanatban látom az ergebakot, amint rövid, beteg ugrásokkal halad el Beppó mellett. Nyolcvan lépésnyi távolságból ő is két lövést küld utána. A nemes vad mind lassabban folytatja útját. Néha megáll. Az ember azt várná, hogy ereje elhagyja és összeroskad, De ez a pillanat még nem következett be. Az erge most lépésben folytatja útját. Mélyen alattunk, az erdő szélén van egy magányos sziklacsoport. Abban tűnik el. Most sáv kezd integetni. Kucsmájával a sziklák felé mutogatva, kézmozdulatokkal és legugolással jelzi, hogy az erge bakot megállapodott. Mindannyian lefelé rohanunk. Beppónál gyülekezünk. Mindegyik csodálkozik, hogy a bak még nem esett el. Úgy Eugénió, mint Beppo jól ő belül vették célba. Megvannak arról győződve, hogy találtak, és a szerencsétlen állat mégis tovább bánszorgott. Pedig a nyomán rengeteg friss vér pirosra festette a hófehér mészköveket, Tüdőlövés, habos vére és vizes gyomorvér. Biztos zsákmány. Giovanni örül, hogy magától jött le a lovakig. Legalább nem kell cippelnünk. A sziklacsoport csoport felé sietünk. Most már sávot is újra meglátjuk, aki jelzi, hogy a bak ott van. Nagy kerülővel bekerítjük. Én a Cserna felé vezető útját vágom el. Eugénió a tövében halad előre. Giovanni és Beppo felcsatolják a vasmacskát, és a sziklapárkányon a sebzett vad vérnyomát követik. Rövid idő múlva a bakot egy boróka mellett látom elhaladni. Rövid, de látszólag egészséges ugrásokkal alig 50 lépésnyi távolságban halad el Eugénió mellett. Két lövést kap. Az egyik biztosan talált, mert a bal első lába már csak a levegőben lóg. Így közeledik felé, mintha az alatt, míg a sziklák között pihent, valami csodálatos gyógyfüvet kapott volna. Most fityegő első végtaggal három lábon zúgó vágtában halad el mellette. Két lövésemet számba se veszi. Egyenesen lefelé tart, és rövid idő múlva eltűnik a bükkösben. Újra mind a négyen követjük. Már a vadászbecsület sem engedi, hogy ezt a súlyosan megsebesített vadat a rókáknak engedjük át. A vézés azonban most teljesen megszűnik, és így a nyomát csak találomra lehet követni. A meleg napsugár a reggeli zúzmarát is felszárította, a sárga bükkfanyommal borított erdei talajon pedig nyomozásra gondolni sem lehetett. Így körülmények között elhatároztuk, hogy a Cserna folyó partmenti sziklafalai között fogunk keresni. Én Eugénióval alulról felfelé, Giovanni és Beppo fölülről lefelé haladva fogunk egymás felé közeledni, illetve a vadat egymás felé terelni. A partszakasz hossza, melyet át akartunk kutatni, körülbelül két kilométernyi lehetett. Amint a bükkös alatt a jegenyefenyőkkel benőtt sziklafalak közé jutottunk, egy nagy tövében megtaláltuk a sebzett zerge vérrel átázott fekhelyét. De onnét a nyomot azután semmiképpen sem bírtuk tovább követni. Azért elhatároztuk, hogy a megbeszélés értelmében addig fogunk előre haladni, míg a szembejövőkkel nem találkozunk. A fák itt voltak, a köveket vékony jégrétek borítottak, a zúgó patakból felszálló párák megfagytak, és az örökös árnyékban fel sem olvadtak. Csak ott, ahol széltörések voltak, és a nap be tudott hatolni, roppant buja, széles levelű, majdnem sárszerű erdei fűzöldelt, melyen meglátszott, hogy a vad helyenként megcsipkedte. Azon kívül a feldölt fák ágait körül övező szederindák szinte áthatolhatatlan dzsungeleket alkottak. Két ilyen búvó helyet gondosan átkutattunk, de a keresett vadnak anyomára semmiképp sem bírtunk ráakadni. Tovább haladtunk. Tőlünk pár száz lépésnyire egy lövés dördült. Oda siettünk. Giovanni kampójánál fogva hatalmas szerges utát akaszt fel egy ágra. Meddő vénállat. Már régóta megérett a golyóra. De ez nem az, amit keresünk. Első lába épp, egyetlen szabályszerű lapocka lövést kapott. Giovanni a hátára veszi, és a lovaknál várakozó Dumitruhoz viszi. Én a sebzett keresését folytatom. Visszamegyünk oda, ahol véres fekhelyét megtaláltuk. Tovább keresünk. Beppó a földet nézi, és int. Oda megyek. Vörös áfonyabokrok, sötétzöld pergamentszerű levelei között számos fürtöcske vöröslik. De Beppó a késhegyével egy vöröses barna pontra mutat. Tüzetesen megvizsgálom. Ez vércsepp. A vércsepp mellett egy lehántott fehér fenyő botocskát tűzök a földbe, hogy ezt a helyet el ne tévesszük csak most vesszük észre, hogy a sebzett nem arra vette útját, amerre kerestük, hanem ellenkező irányba távozott. A következő vércsepp, melyet gondos keresés után megtaláltunk, ezt a feltételezést még inkább megerősítette. Így módon lassan, lépésről lépésre tudtunk csak előre haladni. Már attól tartottam, hogy az est beáltával elveszítjük a nyomot, mert az alacsony decemberi nap már erősen közeledett a délnyugati láthatár felé. Ekkor bepó izgatottan magam mellé intett. Midőn mellette állva az általa megjelölt irányba néztem, egy nagy fatövében láttam az ergét felállni. Épp félben volt, midőn lövésem végleg megállította. Ez volt a mi bakunk. Hatalmas sovány állat. A kampók közötti bűzmirigyek még nem tűntek el. A kizsigerelésnél egy tüdőlövésen kívül három haslövést, egy sonkalövést és egy első lábszárlövést állapítottunk meg. Az utolsó nyaklövés váltotta meg szenvedéseitől.